Gárdonyi Géza Karácsony a Názáreti házban Jézuska egy napon hazafelé mendegéle az iskolából, s vala ama nap téli hideghóval teljes. De a kis Jézuska nem fáza, subácskája vala ama bárányka bőréből, amelyet a pásztorok ajándékozának születése éjjén, a lábán sarucska, a fején süvegecske és íme, amint haladna az úton az isteni gyermek, láta egy koldusasszonyt a názáreti hídon. Öregvala pedig az asszony, és reszkete a fázásban. Megkékült vénkezét, ölébe kulcsolva nézte szomorúan. Jézus látta őt, és megállt előtte, és szóla. Asszony néném, miért, hogy itt ülsz e havas kövön? Amaz pedig feleli: Nincs hol megpihennem, Mert úgy kerültem én e városba, Mint a széltől fújt töviskórró. Idegen vagyok itten. És Jézus mondá, Jövel mi hozzánk, A mi hajlékunk meleg. Amaz pedig feleli: Ó, édes ajkú gyermek, Hiszen ha minden ember gyermek volna, Bármely házba is beléphetnék és marad a ültön. Jézus pedig elszomorodék, és benyitván a házba, találá anyját, Máriát, az ablaknál ülve ingecskét foltozván. És Jézus köszönté őt mondván, dicsőség a mennyben Istennek, s anyához fordulván megcsókolá kezét. Mária pedig megöleli a gyermeket, és mondá, szerelmes egy fiam, Tudod-e, hogy ma van születésed napja? Immár betöltét hatodik évedet. És vetkeztetvén őt a subácskából tovább beszéle édesen. Mivel szerezzek néked gyermekem örömet e napon? Anyácskám, felelte Jézus. Csak olyan örömet szerez nékem, amely néked is öröm. Mert ahol ketten örülnek, az az igazi öröm és ahol hárman örvendeznek, az a boldog öröm. S Mária felelé, miképpen örvendezhetnénk hárman, vagy nem tudod, hogy atyát Kapernaumban dolgozik? Jézus pedig mondá. A híd kövén az úton egy asszony atyánk fia ül. Szólíts be őt, mert az én hívásomra nem jű. Mária pedig elcsodálkozik, és mondá. – Mely atyánk fia járna erre? – S Jézus felelé. – Nem tudom a nevét. – S Mária kérdé. – Vajon ő mondotta-e, hogy atyánk fia? – Nem mondotta. – feleli Jézus. – Hát akkor honnan tudod, hogy atyánk fia? – Jézus behunyá szemét, és csendesen felelé. – Érzem. Mária ekkor kendőt borít a fejére, és kimene az útra, és megtalálá az asszonyt, és szólítá nyájasan. Ki vagy te? S amaz felelé. Koldus vagyok. Kapernaumból téve ide, mert homályos immár szememnek látása. S Mária szóla. Jér velem. Az asszony felkele, és követi Máriát. És mikor megérkezének a házhoz, Jézus megnyitá előttük az ajtót. Mária pedig bevezetvén az asszonyt, székettőn a tűzhely mellé, és mondá. A tüzem elaludt, de a fal még meleg. Ülj le! Az asszony szemérmesen letelepedék, És boldog fohászkodással áldja vala magában az urat, Jézus pedig mondá. Anyácskám! A mi atyánk fiatalán éhezik is. S márja Már adok ennie. És elővevé a kenyeret, És szelvén belőle Nyújtá az asszonynak mondván, Nincs egyebem, Asszony nénikém, A férjem oda van ácsolni, Ilyenkor nem főzünk. S a koldus rebegé, Ó, áldott óra, Ó, áldott hajlék! störne a kenyérből, de a kenyér az ölébe fordula, mert nem bírja vala tartani ujjainak génberedettsége miatt. Mária azonban fogá a kenyeret, és szeletekre metéli az asztalon. S míg Mária ebben foglalatoskodik, a gyermek Jézus odahúzódik az asszonyhoz, és áhítatosan nézvénreá, két kis tenyerébe fogá a koldusasszony kezét, és huhókolá lehelgeti és mind a hárman örvendezének. Nagy Magyarország nagyképes naptára, 1912.